Вона почитала статтю, подумала, що певне цей журнал перекинула їй зі свого балкону старенька сусідка, бо інших реальних версій не було. Мабуть, вони приятелювали з колишньою господинею. Але чомусь сусідка не дуже прагнула розмов з Амалією. Дивно, адже літні люди люблять поговорити. А може їй вистачало зустрічей на лаворці з іншою бабусею? Чи просто не сподобалась заміна, що їхала до помешкання старої лікарки? Хто знає. Жінка вляглася в ліжко, гортала журнал і пробігала очима інші статті. А раптом її увагу привернув епіграф до однієї публікації, де з картинок було лише старе чорнобіле чоловіче фото. У наше життя проходить радість, коли у нас є чим зайнятися, якого любити і є на що сподіватись. Віктор Франкл. Вона знов уважно перечитала цю фразу і ніби відчула раптову концентрацію свідомості на ній. Взялася читати далі. Це була стаття розповідь саме про цього пана Віктора Франкла, якого називали засновником логоаналізу у психотерапії. Такого терміну Амалія досі не чула і з інтересом дізналась, що згідно з його терапією, рушійною силою людської поведінки є прагнення знайти і реалізувати наявний у зовнішньому світі сенс життя. Таке бачення відрізняється від інших теорій – прагнення до влади чи до задоволень. Вона замислилась, роздаляючись портрет на молодого чоловіка в окулярах, а потім знову сторожку, але з інтересом повернулась до читання. Виявляється, відомий австрійський психіатр ще до Другої світової війни глибоко вивчав психологію депресії і самогубств. У 1933-1937 роках Франкл очолював відділення запобігання самогубством в одній із віденських клінік, пацієнтами якої стало понад 30 тисяч жінок, схильних до суїциду. Проте з приходом до влади нацистів у 1938 році Франклу заборонили лікувати арійських пацієнтів через його єврейське походження. Але не це виразило Амалію, а те, що йому довелось пережити в роки війни в нацистському таборі. І те, як він це пережив. 25 вересня 1942 року Франкл, його дружина і батьки були депортовані до концентраційного табору Терезінштадт. Весь час свого перебування в концтаборі Франкл присвятив лікарській діяльності, звісно, таємно від СС. Разом з іншими психіатрами та соціальними працівниками з усієї Центральної Європи, він надавав ув'язненим спеціалізовану допомогу Задання служби полягало в подоланні їхнього початкового шоку і наданні психологічної підтримки. Особливу увагу було приділено групі ризику епілептикам, психопатам, асоціальним, а крім того, усім літнім і немічним. Лікарі намагалися усунути цих людей психічний вакуум, який може описати словами однієї літньої жінки. Увечері я спала, а вдень страждала. Активну роль відігравав також берлінський психіатр доктор Вольф, який використовував метод аутогенного тренування Шульца в лікуванні своїх пацієнтів. Сама методика аутогенного тренування самонавіювання в стані релаксації або гіпнотичного трансу була досить складною для реалізації в умовах табору. Але основне завдання таки виконувала. За її допомогою вдавалось, бодай, подумки віддаляти людей від місця їх перебування. Сам Франко часто користувався цією методикою, щоб дистанціюватись від навколишніх страждань. Я пам'ятаю, як одного ранку йшов із табору, нездатний більше терпіти голод, холод і біль, уступні розпухлі від водянки, обморожені і загнилі. Моє становище здавалось мені безнадійним, але потім я уявив, ніби стою за кафедрою у великій, красивій, теплій і світлій лекційній залі, перед зацікавленою аудиторією. Я читав лекцію на тему «Групові психотерапевтичні досліди в концентраційному таборі» і говорив про все, через що пройшов. Повірте мені, у той момент я не міг навіть сподіватись, що настане день, коли справді отримаю можливість прочитати таку лекцію. Мурашки пробігли шкірою. Амалія потерла долонею руки, стегна і натягнула на себе ковдру. Хіба що з якихось фільмів про війну вона могла приблизно уявити собі ці нелюдські умови, в яких перебували в язні. І точно знала, що в такій ситуації не боролася б, а просто вимкнула світло. Але відкриття того, що в концтаборах були люди, які добровільно взяли на себе місію боротись за своє і навіть чуже світло, її просто вразило. Їхня група психологічної допомоги запобігала самогубствам. Франкл організував службу інформації і, коли хто-небудь висловлював суїцидальні думки або виявляв реальний намір покінчити із собою, йому відразу повідомляли про це. Що було робити? Ми повинні були пробуджувати волю до життя, до продовження існування, до того, щоб пережити ув'язнення за девіз психотерапевтичної роботи